Változnak az idők! Hát még az emberek! Meséljem el, hogy mire leszereltem, mérik le már dél-amerikai turnén járt Mössziő Morisszal. Meséljem, hogy Párizs mire visszatértem, két új metróvonalat épített. Hogy a föld feletti villamosok eltűntek, mintha nem is lettek volna. Hogy a forgalmában, külsejében egyre fejlődő város, a világ fővárosa milyen üres, unalmas és idegen lett számomra szerelmesem nélkül. Kiadóknál próbálkoztam. Már alig emlékeztek rám, és elmondták, hogy csak azt adják ki, amit a TSF rádió sugároz. A sláger szerzés klasszikus iskoláját megváltoztatták az új körülmények. Egy rádióleadást mondta a Max Ishing cég igazgatója Mr. Fletcher elszászi tájszólásba. Többen hallgatnak, mint tíz revüt és húsz woodville -t. Csak az megy, amit a TSF erősít. Vigyen fel számokat oda! Megfogadtam az igazgató tanácsát, és felmentem a rádióba. Mr. Fordult hozzám a zenei osztály vezetője. Őszinte leszek. Mi inkább franciákat sugárzunk, esetleg nagy amerikai slágereket. A viszonosság alapján. Szeretjük, ha a pénz nálunk marad. Na de azért mutasson valamit. Ne franciásat, mert azt mi jobban csináljuk, és ne amerikai stílusút, mert azt meg az amerikaiak csinálják jobban. Mutasson valami folklor szerüt, amely a maga hazáját jellemzi. Azzal talán csinálunk valamit. Van ilyesmi, de sajnos nem hoztam el. Hazudtam merészen. Holnap felhozom, ha megengedné. Parancsoljon. Kilenctől déli hónap is megtalál. Szomorúan jöttem el a rádió épületébe, de gyorsan munkához láttam. Egy papírűzletben kottapapírt vettem, majd betértem a Saint-Paul téren egy csendesnek Lászóbisztróba. A pincét tízszer is odajött a teraszon álló kis asztalhoz. Parancsol még valamit? halmok álltak már előttem, de tudtam, hogy a párizsi pincét nem türelmes, és ha nem rendelek folyton, hát bejelenti, hogy kell a hely másnak. Végül elkészültem a folklorral. Jó rosszul megharmonizáltam a dalocskát, majd taxiba vetettem magam, és elmentem rosszi mesterhez. Az öreg az elmúlt három esztendő alatt szabályos aggasztján lett, bár szemei még élénken csillogtak, minden mondatom után felkiáltott. Uj, mi, hogy? Végül megértette, hogy azt szeretném, ha átnézni a letétemet, és megmondaná, hogy vannak-e benne hibák. Botra támaszkodva tipegett a zongorához, és közben hófehér sörényét hátra vetett. – Ügyes, ügyes! – mint a melódia. – Hogy tud ilyen pofon egyszerű, de formaiak hibátlan dallamot csinálni? – És a harmóniák? – kérdeztem izgatottan. – Borzalmasak, fiam, borzalmasak. Hát már mindent elfelejtett, amit nálam tanult. Nézz ezt az ordító fedett oktávot, ezeket a kvink párhuzamokat. Csupa Csúny Csúnya faktúrát hozott fiatal barátom, ezt nem mutassa senkinek. – Maestro, nekem ezt hónap reggel fel kell vinnem a rádióba. – Napóleon deformátó, elfusse rád, Napóleon, mondta olaszul mosolygósan. – Este jöjjön érte, addigra kiavítom magának. – Mennyivel tartozom, Maestro? Az édes öreg megharagudott. – Napóleon deformátó, ismételte. – Csak nem képzeli, hogy ezért pénzt kérek. Elég pénzt hagyott itt nálam. Még nekem kéne inkább visszadni a tanuló pénzét, ha nem tudtam megtanítani semmire. Másnap reggel izgatottan vittem fel művemet a rádióba. Az osztályvezető átnézte. Majd igen, no látja, ebbe van valami. A ritmikája azonban hasonlít az ön régi bevált sikerére, a Jumovionra. Megrémültem. Erre nem is gondoltam. De magamra erőltetett nyugalomban replikáztam. Hiába! Ez a mi nemzeti hangvételünk, persze Amannál keményebb, ez a csárdásból táplálkozik. És így reagáltam le a saját magyar zenei nyelvemre a tangót. Érdekes, mondta az osztályvezető. No, hagyja csak itt, majd csinálunk szöveget hozzá, és útnak engedjük. Mikor? kérdeztem szemtelenül. Na, időt nem tudok megjelölni, felelt az osztályvezető és felállt. Evidenciába tartjuk. Isten önnel. Hát, ennyi volt az egész. Mit kezdjek most itt, a négymilliós városban, ahol se ismerősem, se barátom, se rokonom, se boldog ősöm. Még megpróbálkoztam Moris helyettesével, a Varieté rendezőjével, aki az igazgató távollétében tejhatalmú úr volt az intézetben. Sajnos, mondta, nem rendelhetek semmit. A jelenlegi revű, lekopogta az asztalon, legalább fél évig megy még. Nem is gondolunk újra. Egyebekben Madame, Mary Claire DuPont több levélben érdeklődött arról, hogy ön visszaérkezette Párizsba. Parancsolja a jelenlegi címét, Buenos Aires Hotel Colombo. Köszönöm, szóltam és eltávoztam. Eltávoztam és meg se álltam Budapesti. Pénzem volt még, és csak lesz valami, gondoltam. De ez az ügy könnyebbik fele. A nehezebb probléma Mary Claire volt, aki sok ezer kilométerrel messze. Talán már véglegesen Moriszúk birtokába aratja sikereit. Egész katonáskodásom alatt három levelet írt, míg én legalább huszat. Ezek a levelek is tele voltak sablonnal, kedves semmiségekkel, és már egy szó sem volt bennük arról, hogy mi lesz a kettünk életével. 23 éves vagyok, és semmit nem tudok a jövőmről. Mi lesz velem? Mi lesz belőlem? Budapesten elhelyezkedni nem volt könnyű dolog ám Fortuna Isten asszony újból mellém állt. Hamarosan álláshoz jutottam, mint francia levelező egy svéd vállalatnál, az Alfa Szeperátor részvénytársaság budapesti fiókájánál. Majd Bécsbe küldtek, hogy az ausztriai helyi képviseletek munkáját tanulmányozza. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy a tejgazdasági gépgyártás és kereskedelmi szervezés különösen érdekelt volna. Ott is hagytam őket hamarosan, hogy az akkori sporthírlap birkózó rovatát szerkesze. Ám ez sem elégített ki. A zene vonzott, és az írás. Ez utóbbi van kétségbe esett erőfeszítéssel jeleskedtem. Verseltem, tanulmányoztam klasszikus költőinket, s főleg Petőfit, de arany őszikéjénél a könyv szinte magától nyílt ki. Mégsem mertem a magyar szövegírással megpróbálkozni. Az volt a tervem, hogy a Párizsi Rádiónak átadott magyaros tangóhoz szöveget írok, és megkísérlem a dalt kiadatni. Ebben az időben, mint értesültem, harmatimre volt a szövegírók királya és császára. Minden operett plakátja őt tüntette fel verselőnek. Bluettjeit, jeleneteit, tréfáit minden kabaré adta. Humoros kiszólásai percek alatt terjedtek el Budapesten. Bár a Párizsban keresett és összegyűjtött pénzem legnagyobb részét családilag feléltük, nekem mégis az volt az érzésem, hogy csak a legjobb szövegíró méltó arra, hogy dalomra szöveget írjon. Harmattal való első találkozásom az akkori Royal Orpheum svemjében, söntésében folyt le, szép tavaszi délutánon, úgy körülbelül három óra tájban. Az egyetlen idős pincérbácsitól érdeklődtem irányába, aki egy magas, puffattarcú, kiálló szemű, középkorú, kopaszodó úriemberre mutatott. – Ő az! – Félénken odatartottam a mesterhez, és hogy szakmabeliségemet hangsúlyozzam, így mutatkoztam be neki. – Garai vagyok a sporthírlaptól. – Szervusz! – felelte ő. – Harmat vagyok az enészettől. Mit Mitől hajtasz? Harmatimre előtt vizes pohárnyi rum unatkozott. Az asztalon néhány fleck kézirat, rendkívül nagy betűkkel terejírva. Szinted adoktam nagy izgalmai mokán. Egy eleven író van előttem, aki leszervuszolt. Hogy is mondjam el neki szívem kívánságát, hogy ne tűnjek fel előtte túl privátnak? Kérem, kezdtem belemondókámba. Én nem csak újságíró, hanem egyúttal olyan zenef féle lennék. Párizsban már jelentek meg dolgaim. Kálmán Imre is így kezdte, így harmad. – De én kérem... – De te... – Én még nem vagyok Kálmán Imre. – De már Imre vagy. Mi, évrék tartsunk össze. Nyak ki már, hogy szöveget akarsz. Száz pengő. Éreztem, hogy a vér az agyamba tódul. Megrettenve csúszott ki a számon. – Száz pengő? – Nézd, fiam, szólt a mester. Ha valaki megoperáltatja magát, verebéhez fordul, vagy hűtlő hűmérhez. Ha meg szöveget akar iratni, akkor harmadhoz. Kérem, dadogtam, re rendben van, ötvenet adok most, és honvéd hitel alapon, nyilatkozta ki a mester. Hogy érted, hogy... Hogy tetszik érteni? Rebektem én. Mi az, hogy honvéd hitel? Csak előre, édes fiam. Kivettem a tárcámat, és kifizettem a száz pengőt. Érdeklődéssel vártam, hogy mi történik majd. Harmat, amikor a pénz már a kezében volt, az öreg pincért hívta, felváltatta velem a százat, és húsz pengőt visszaadott nekem. Látom, hogy kell a pénz. Na, ő ad az Egy harmat előtt játszani? Ötlött fel előttem, és megijedtem. No, de már késő. ültem a kis sárga pianinóhoz, és oldalvást a mesterre pillantva belekezdtem a Párizsban írt magyaros tangom elpötyögtetésébe. A versével kezdtem, és a refrénnel folytattam. Ez alatt írása fölé hajolt, és még le se ütöttem az utolsó akkordot, felugrott helyéről, és a flekket lobogtatva felém közeledett. – Jázd még egyszer előről! – és már énekelte is. – Ritka árpa, ritka búza, ritka ros. Ha nincsen zene, mely nem magyaros, Spanyol zene mindenfelé hallható, Százféle jó tangó, Csak egy kislány van, kinek hely ma már, Argentina jussz semmin Neki szoktam énekelni ezt a jót, Ezt a magyar tangót. Hallod-e, hallod-e, körösi lány, Ma már bevallod-e, Mond igazán. jöjjek mennyeke menjek-e, -e már, És újra itt a nyár. Hely, cica, nem fog ma, Hely, cica, nem fog ma Lesni, te rád, Ez ember berézombori Eidesanyád. Hussak-e, szálljak-e, Mint a madár, A két karodba már. Óriási Kiáltottam fel, bár magamban már is bíráltam a mestert. A rímekben sok volt a szabadosság, körös világ, igazán, emár, a nyár, terád, anyád. És szerettem a két párhuzamos tak teljes összecsengését. No de hát, mennyivel rosszabbakat írtam én a katonaindulómba. Harmad közben már kiitt a poháromot, tekintete homályos lett. Megkérdezte, hogy mit iszom, s bort rendelt. Allé, allé! Motyogta maga elé. Zsebében kotorászott a pincért hívta magához. Gadokám, hívja nekem Bécset! Húsz pengőt adott át a pincérnek, aztán felén fordult. Wortámás szerelmes! A bor megoldotta nyelvemet, és amúgy egy elmeséltem neki az egész mérikler komplexumot töviről hegyire. Harmat néha odafigyelt, néha nem, de nem szólt közbe, csak a telefont leste, szinte átszúrta a két kidüllet fáradt szemével. Végre megszólalt a telefon. Harmad oda Hotel Ercherzog, Karl? Igvittedünk, Lünnster és Szokolai? Szünet. Halló, te vagy az, Olli. Gyere haza! Mit? Baust fel! Nem maradhatsz ott, nem érdekel semmi. Az igazi érzés hozzám kötési, nem tudok így élni. Cerkovic megígérte, hogy a darabba teleszel a szubrett pilmadonna. Teljesen rádírom. <gysz> Gyere, édes, jössz! Yes. – Hát, hétfőre itt vagy? Remek! Édes, édes! Harmat lecsapta a kagylót, aztán hozzám futott és megölett. – Visszajön! Szemében könnyeket láttam, ráborult az asztalra, s nem sokára elaludt. Én pedig kihasználva a kedvező alkalmat, elrohantam. A hatos villamos még soha se vitt kis szakasszal nálam boldogabb embert. Lenkenővéremhez siettem a Szondi utcába, a szőke szép asszonyhoz, akinek felvitte Isten a dolgát. Férje jó kereset, s ő, Lenke számított a család eszének. A szépen berendezett kis lakásban Lenke kötényesen portörlővel a kezébe fogadott, kisfia a nyakamba ugrott. – Mit hoztál, Imre bácsi? – hogy mit hoztam? – feleltem büszkén. – Egy milliót. – No! – mondta Lenke, aki sohasem vetette meg a pénzt. – Lássuk! Büszkén kaptam elő a zsebemben őrzött kincseket, harmat Imre kéziratát. Az ungora nem lévén, amúgy minden zenei kíséret nélkül énekeltem a nővéremnek, és közben a lábommal vertem a kék negyedes ütemet. Hallod-e, hallod-e, körösi lány? Szép szőke nővérem nagy szemei elkomorodta. Ki írta a szövegét? Diadalmasan kiáltottam. Maga harmat, Imre! Lenke összeráncolta a homlokát, valami rosszat sejtett. Csak nem adtál pénzt érte? Dehogy nem, egy százast adtam érte készpénzben. Nővéremnek földbe gyökerezett a lába, nagyot sóhajtott, és csak ennyit mondott. – Más ki! – De lencikém! – hápogtam. – Csak nem akarod azt mondani, hogy ez a szöveg nem éri meg. – Ekkora hülyeséget még nem hallottam, Imre. – De hát… De hát a te pénzed! Csak arra gondolj, hogy a pénzetek fogytán van, és ha még egy százast hozzáteszel, hát lovat vehettél volna papának. – Úgy! – mondtam dühösen. – Majd meglátjuk. E szavakkal, anélkül, hogy megöleltem, megcsókoltam volna nővéremet, nagy garral csaptam be magam mögött az ajtót. Sírni tudtam volna szégyenemben és elkeseredésemben. De hiszen az lehetetlen, hogy az ország legelső szövegírója pontosan nekem készítsen használhatatlan szöveget, gondoltam. Illetve mondottam magamban, és a rózsavölgyi zenemű kiadóhoz siettem. A pult mögött álló segéddel közöltem szándékomat, mire ő a hatalmas eladási terem hátsó részére kalauzott. Sugár úrral tessék beszélni! Beléptem hát Sugár úrhoz. Magas, kisé hajlott, vöröses szőke pipázó férfi ült az íróasztalnál. Az albinó típusú emberekre jellemző, gyengeszemű, állandóan mozgó pupillájú férfi barátságosan fogadott, és amikor megmondtam a nevemet, legnagyobb meglepetésemre kijelentette. Érem Budapest, az nem Párizs. Önnek volt egy meglehetősen ismert műve Franciaországban annak idején. Egy Max jusin katalógusban láttam. A címlap egy hegedű tábrázolt. Várjon csak, mi is volt a címe. Ja, igen, Jumovion. Elképedtem, de egyben büszke is voltam. Lám, az egész világon ismernek, gondoltam. De Sugár úr további szavaira már nem voltam büszke. Bármit hozott légyen nekünk, mi nem szívesen adjuk ki. Általános a pangás. Elkedvetlenedbe mondta. Tehát akkor meg sem hallgatják? Szívesen meghallgatjuk, át, ha érdekes. Ki írta a szövegét? Harmat imre. Feleltem oly méltósággal, mint a Shakespeare nevét említettem volna. Sugár az előtérben álló pianínohoz vezetett. Tessék elénekelni. És elénekeltem a dalt. Vártam a hatást. Azt vártam, hogy Sugár úr elragadtatásában velem énekel majd, hogy összehívja a cég összes alkalmazottait, és majd kórusban éneklik, hogy hallod-e, hallod-e, kőrös ilány. Sugár úr azonban fejét kisé oldalt hajtva, ajkát gúnyosan előre biggyeztve látta Na, hallottunk már jobbat is. Igen? kérdeztem ingerülten, és felálltam, majd meghajoltam. Akkor tehát? Akkor tehát, bocsásom meg egy pillanatra, Bartók tanár úr érkezett meg, hozzám jön. Alig mondtak ki sugáre szavakat, amikor a benyílóban egy fej jelent meg. Egy ezüstös fej, két csillogó, az ezüst hajnál fiatalabb szem. Mit fiatala? fiatal, élénk szemek voltak azok. A sovány az két a arcon, a legfeltűnőbbek az ajkak voltak. Szigorúak és mégis mosolygók. Sugár szinte keleti túlzással hajlongott vendége fogadásánál, de a vendég sem takarékoskodott a szerénységgel is udvariaskodással. Némán is gyáván álltam ott, hiszen a plejer teremben már nem egy bartókot hallottunk Mériklerrel, és jól tudtuk, hogy világmárka. Világmárka abban a zenei régióban, amelyre én fel sem nézhetek. Arrébb és Sugár többé nem is vett észre, mintha levegő lettem volna. Ellenben Bartók tanárurat helyjel kínáltak, szinte alája tette a széket, és míg le nem ült a vendég, ő sugár hajlongva állva maradt, és amikor le is ült, ez szinte bocsánat kérően tette. Ekközben én valósággal lábúi hegyen osontam ki az üzlet eladási termébe, és zavartam, szinte szédületben értem ki az utcára. Az akkori aponyi tér felé tartottam, amikor egy cégtábla hívta felfinyelmem. Harmos László és társa zenemű kiadó. Hosszas töprengés után ide is bementem. Ez a boltocska aztán cseppet sem hasonlított a hatalmas rózsavölgyi intézményhez. Egy kopott pult, és mögötte szegényes, rekeszes állvány volt összes berendezése. Ideges, cvikkeres fiatalember fogadott. – Mi? Mit akar? Tán számot kiadatni? Pénze van? – Pénzem? – kérdezte mi Hát pénzbe kerül, ha a számom kiadják? – Én Párizsban tantyémet kaptam. Az Párizsban volt maga vidéki. Itt Pesten vagyunk. Nincs most pénzem arra, hogy a kiadást fedezzem. Harma írta a dalom szövegét, képzelheti, hogy a sem volt Harma írta a szöveget? Lepődött meg a szemüveges üzletember. No, lássuk, azaz halljuk. Egy kis alkófhoz vezetett, melyben még a kantinosénál is viharvertebb zongorára mutatott. Előbb a zenét játsza vidéki. vidéké. a nevem, kérem, és budapesti vagyok. – Jó, jó, csak játsza. Előbb csak a zenét. Alig játszottam néhány taktust, amikor a cikkeres felkiáltott. – Mi ez, csárdás? – Nem, feleltem bosszusan. Ez magyaros tangó. – Aha, folytassa. Mondtam, hogy vidéki, folytassa. Végig játszottam a dalt, és érdeklődéssel néztem kínzomra. Ügyes, mondta a halkan. – És a szöveg talolja. Végig énekeltem a szerzeményt, és a cvikkeres már is velem fújta a refrént. – Hallja maga, vidéki, ez nem is olyan pocsék. Hála harmatnak. Szellemes ötlet, hogy a népdalok kezdősoraiból állította össze az egészet. Ez stílszerű. <gül> – Hej, vidéki! Ez az állandó vidéki ezés felbosszantott. Katonás szigorral kérdeztem. Beszélhetnék a főnökkel? – Beszélhet, én vagyok az Harmos László. Elképedtem, mert azt hittem, hogy a segéddel állok szemben. Kiadom a számát, mondta a Harmos úr. Fizet 300 pengőt, és gyönyörű címlappal jelenik meg. A befolyó összegből visszakapja a pénzét, és a bolti árból ezen felül 10%-ot fizetek. Elgondolkodtam, majd dühösen megkérdeztem. Én tőkésítse meg a maga vállalkozását? Eszembe jutott, amit Veres mondott katonáiknál, A kereskedők tolvajok. A nagyra hivatott főnök láthatta, hogy egyáltalán nem vagyok vidéki, hogy nem dőlök be az első trükknek, hogy számtalan hasonló üzletét velem nem bonyolíthatja le. Távozni készültem, de ő megfogta a karom. Maradjon, fordítsunk a dolgom. Mennyit kér a számér örök áron? A sors nem is áldott meg különösen jó felfogó képességgel, de már szereztem némi tapasztalatot a kiadói dzsungel ágai bogai között. Tudtam, hogy Párizsban is megkötik a szerző kezét, lábát, hogy szerződést tolnak elébe, melyből lerí a kiadó összes érdeke, és melyben a delikvens lemond minden néven nevezendő jussáról. 2000 pengő, szóltam elszántam. Harmos úr levette és megtörölte párás szemüvegét. Mondtam, hogy vidéki. 2000 pengő. Az egész raktárom se ér annyit. Tudja mit? Nyomtassa ki maga, adja hozzám bizományba a kottákat. Két pengő a bolti ára, ebből egy a magáé. Hirtelen elgondolkodtam. Én nyomtassam ki az háromszáz pengő. Ezer példányért kapok ezer pengőt. 700 pengő a hasznom, és tovább rendelkezem az összes jogokkal. Bár Halmos úr ez esetben ezer pengőt keres kockázat nélkül. A jogok az enyémek maradnának? kérdeztem. Természetesen, felelte ő. Egyebekben a gramafontársaságok csak bevált szerzőktől vesztek fel. Cerkovic-tól, Márkustól. Az bizza csak ide, mondtam szemtelenül. Miután az üzletet megkötöttük, munkához láttam. Perceken belül megtaláltam a nyomdázt, a vegyírót, a címlaprajzolót és a dal két héten belül elindulhatott világhódító útjára. Megszépítő közelség Dalom egyelőre elfeküdt a zenekarok kottatárában. Itt nem volt mérikler aki népszerűsítse, nem volt, aki reklámot csináljon, aki bedobja a széles nyilvánosságba. Letörtem, mert utolsó garasaim is a kiadásra mentek el, és Harmos most már nem hiába hangoztatta, hogy vidéki vagyok. Ehhez járult még az a néha leküzdhetetlen kényszerképzet, hogy Mériklerben nem csak őt, de magát a szerencsét vesztettem el. Tépelődtem és képzelődtem. Visszamenjek Párizsba, hiszen úti költségre sem futja már. A sporthírlapnál csak sordíjat fizetnek, gyakran kikimaradt egyet cikke. Már ott tartottam, hogy édesanyámnak a szokásos koszpén sem tudtam odaadni. Nyár volt, a lovakra nem volt fuvar. Apám maga állt a standra, és hófehér fejével maga kérdezte meg a járó kelőktől. – Kocsi kéne, nagyságos úr! De sokkal jobban szeretett és tisztelt annál, mint hogy megmondta volna nekem a magába rejtett véleményét. – Dolgoz, fiam! – Mindig csak mosolygott rám. – Ma jó lesz! Fehér bajszát megpödörve kackiásan csapta fejére zsíros kalapját, vastagbottyát egyensúlyozva, vagy dublé óraláncát csörgetve olyan melegen tudott rám pillantani, hogy a sírás folytogatott. Nem bírtam már elnézni, ahogy küzd, ahogy igyekszik. Egy szép nap eltoltam őt a lépcsőjéről, amin fel akart szállni a bakra. Maradjon ma itthon, édesapám! Kezembe vettem a gyeplőt, és kihajtottam a Vakrman utcai fuvarostandra. Gyialó! A standon a kócosok álltak, a törpefuvarosok, akik beérték napi 8-10 haszonnal, de megelégettek 5 pengővel is. Ezt már úgy könyvelték el, hogy megvolt a nap. Késhegyig menő verseny volt egy-egy megrendelőjét, egy fuvart kereső kuncsaftér. Az a nap, melyen először álltam ki a kócosok közé, ők emlékezetes lesz számomra. Nagyobb lámpalázom volt, mint amikor Mériklerrel ottáltunk ott a Pötten folyosóján, hogy elinduljunk a hír felé. Még hogy én odáljak valaki elé, és megkérjem, kocsi kéne, nagyságos úr? Ültem hát a bakon, és vártam a jó szerencsét. A többiek élelmesebbnek bizonyultak. Itt is, ott is megalkudtak valakivel. Már tíz óra is elmúlt, már üres volt a stand, és én a bakon unatkoztam, illetve tépelődtem. Egyszerre csak valaki megrázta a karomat, és döbbent szívvel ilyetten ismertem fel szerelmemet, lert, aki mosolyogva, hihetetlenül megfiatalodva átott a kocsi mellett, és hibátlan magyarsággal megkérdezte. Ráért, kérem? Álmodom. A széles vállak, a csöp keblek a szívalakú ajkak, az ingerlően csodálatos vonalú csípő, a szemek. Igen, a szemeknél volt a különbség, és a hajnál, hiszen fekete volt. Talán befestette, de a szemek kékek, mérik pedig szőkesége ellenére fekete szemű volt. Néztem, csak elnéztem, ahogy őt szoktam hosszan gyönyörködve nézni, mikor a lány megunva a nagy szemmeresztés rám szólt. De kérem, mit nem felel? Uh, – Igenis, hölgyem! – bögtem ki végre. – Fúvar kellene? – Egy szekrényt kellene elvinni innen a Váci útról, meg két rekamiét, meg egy kis asztalt. – És hova kell vinnem? Uh, – Csak ide a Ápolya utcába. Mennyit kérne érte? Uh, – Ingyen viszem el magának. – Feleltem ábrándosan. – Ingyen? A lány egy kicsit meghökkent. Látszott rajta, azt mérlegeli, hogy őrült vagyok-e, vagy csak tréfálkozom vele. – Komolyan beszél? kérdezte. – A legkomolyabban, feleltem. – Önnek minden, de mindent megteszek, mert sajnálkozva nézett rám. Most már döntött. Bolond vagyok. Én meg azon csodálkoztam, hogy nem csak a feje, alakja, mozgása emlékeztet mérik hanem a hangja színe is, beszédének dallama. Kisé elnyújtott, magyarban kicsit afektálónak ható szavai. – Tessék felülni mellém, majd elmegyünk. – De ingyen? kérdezte újból, és felült mellém a bakra. Jajaló! Csak akkor jutott eszembe, hogy magam kevés leszek az általa említett bútordarabokhoz. Odaintettem hát egy várakozó fiatal trógert. Néhány könnyű darabot viszünk, bútorokat. Kapsz két pencit? A fuvaros argót még nem felejtettem el. Legény felugrott a kocsi hátuljára. Mertünk! mondta. Egy raktárba felraktuk a bútorokat, majd megálltunk az akkori zápója és Berzencei utca sarkán, és szabályosan felcipeltük a szekrényt, a rekamért, meg a kis az első emeletre. Élvezettel akasztottam a gótnit a nyakamba, mert tudtam, hogy a lány minden mozdulatomat figyeli. Nem töre ki rajtam az elme baj. Fenn a lakásban a kislányanya tárta az ajtó szárnyakat, és aggodalmasan súgott oda a lányának. – Mennyit fizetünk a fóvarér, Erzsi? a zavartam pislogott. Azt hiszem semmit. Ez az úr ingyen vállalta. Megbolondultál? Így a mama. Persze, ez a nagy meleg. Vagy tréfát tűzöl velem? Igazán nem vagyok olyan jó kedvemben. Az egyik udvari szobából hegedű szó hallatszott. Hegedül itt valaki? Kérdezte Merzsitől, miközben leporoltam bepiszkót fehér ingemet. Igen, felelte készségesen a lány. A bátyám akadémista, és most órátat. Tudja, kell a pénz. Kis ezdúros blokkhetőt mondtam nagyképűen, mert bár a hangnemet nem ismertem fel, de emlékeztem, hogy annak idején Kozimberg tanárú tanította nékem. A lány most már végleg megzavarodott. Maga ingyen fuvaros és zenész is egy Már nem is tudom, hova sorolja magát. Ilyen emberrel még nem találkoztam. És miért néz így? A csinos kis előszoba megtett lelkem örömével, csodálatommal, lelkesedésemmel. – Nem tudom, miként nézek, de hogyan néz az ember egy megelevenedett tündért, egy meséből kilépő királylány, egy tengerhabban úszkáló sellőt, egy élővé vált kanova szobrot. – Magánál, – mondta édes hangján Erzsike, – magánál valami nem stimmel nekem. Ah, – Elvarázsolt királyfi vagyok, – mondtam mosolyogva, – csak ahhoz képest kicsit zömök. <kül> – bár. A velem jött legény türelmetlenül közbeszólt. – Mi lesz a két kétpencnivel? – Odaadtam neki a két pengőt. Talán nem is volt nálam több, ha jól emlékszem. A fiú elment, én pedig Erzsikéhez fordultam. Láthatom még magát? Erzsike elmosolyodott, majd kis szünet után ezt mondta. Az az érzésem, hogy az egyikünknek sem lenne jó. De még csak egyszer. Ki maga? Megmondtam a nevemet. És mi a foglalkozása? Azt én is szeretném tudni. Hát nem tudja? közlékenységem most nem ismert határt. Erzsike mamája már többször kiszólt az előszobába a lányért, de mi még mindig beszélgettünk. Miről is? Irodalomról, zenéről, képzőművészetről, a ceppeliről, mert nem sokára Pesten is látogatást tesz, aztán divatos darabokról, színészekről, sőt, még slágerekről is. Elmondja-e most ebben a fura helyzetben, hogy magam is a sláger vizein hajóznék, jó lenne ez, mikor Erzsike elárulta magáról, hogy énekelni tanul. Hogy Schumann, Schubertet, Rimsky korszakovot énekel? Utóbbiról a vendég vendégdalát? Nem, lenézne. Amikor Erzsit édesanyja már tizedszerre hívta, feleszméltem. Ilyetten gondoltam arra, hogy papának egy fillért sem tudok hazavinni, hogy már késő van, nem sokára dél, és én elpocsékoltam az időt. Elpocsékoltam? A kilincsre akasztott zakómat karomra tettem. Erzsi megszólalt. Most már nem várhatom anyukát, be kell mennem hozzá. De ugye megengedi, hogy még egyszer lássam. Nézze, én dolgozó nő vagyok. Ma ugyan elkéreckedtem. Az Aréna úton dolgozom, a Budapest-sal Gotarjáni RT-nél. Esteként hat órakor jövök haza. Isten vele! Félszegem meghajoltam. Az ostort, amit a biztonság okáért felhoztam magammal, nehogy ellopják, kezembe ragadtam. Ezsi mosolyogva nézte, ahogy az ostorral integetek neki, majd kirántottam az ajtót, és fütyűrészve rohantam le a lépcsőkön. Mérikler megszépítő messzessége, megszépült, közelséggé változott. És odahaza a kiskabátom zsebében egy tíz pengős találtam.